när, när vi startade podden då har vi då, då i ett läge där vi ändå hållit på ganska mycket att intervjua spelare och göra saker på bara ben som vi höll på med då medan det var relevant och sådär. Och så där. så man var väl redan kanske lite i, i ett läge som supporter där man hade ska man, säga, man ska inte säga jag hade mer koll men man, man fick veta saker. Alltså vi, hade, vi hade ju lite nedförsbacken när vi startade. Vi startade inte som två helt okända namn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 Och jag har absolut inte lyssnat på alla, men många har jag lyssnat på. Och jag tycker att i vissa lägen så, så, när det har varit mindre bra, då hittar ni alltid något positivt. Även om det inte har varit det faktiskt. Så att ni sprider ju ganska mycket positivt runt i EF-skyttebar. Det, det måste jag ändå säga. Även om jag inte håller med om allt som ni har sagt, naturligtvis. Nej, men det kan man ju inte göra. Och hur jävla tråkigt hade det inte varit om alla alltid höll med om allting? Då hade ju du...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 Och, och vårt sätt att ta ansvar är väl att vi kanske inte då gräver i, i skiten. Ångrar ni något? Massor. <laughs> Men det vi. Det, det, det finns, ju, finns ju händelser som är, är tuffare än andra. Och, och vissa grejer ångrar man kanske att man har... Jag, jag kan lite ångra att vi gjorde en fyllepodd med Lau så här i efterhand. Det kan jag tycka var, var jävligt dumt. Jag önskar där och då att man satt och visste att... Det du gör just nu är att sätta honom i ett större fördärv. Det, det mår man inte så bra över. Men, och sen några man grejer för att de hände. Inte för att man gjorde dem, men konsekvensen av dem. Jag det finns väl en sak där som, som säkert väldigt många tänker på. Då. Eh, och även jag. då, Och det var ju ett avsnitt när vi skulle möta Djurgården. Och vi hade med före detta eh, blåhetsspelaren Gustav Engvall som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 plötsligt så börjar Gustav kom, han börjar komma med extremt hård kritik emot den då sittande sportchefen Mats Gren. Det var, det var, det var väl något som man på kvällstidningspråk skulle beteckna som en attack så att säga. Mm. jag tror alla vet historien och, hela den, och så här, hela den episoden blev ju det blev ju svindjobbigt.